ho escolteu, molt bon dia doncs deixeu-me afegir no, en aquesta presentació eh, admetent una cosa que a vegades quan l'explico la gent no, no es creu i és que un conseller rep molts i molts regals no? i jo estic aquí eh, no perquè pugui acreditar doncs, la meva vàlua Eh, acadèmica ni intel·lectual ni d'estar al cas del que en aquest moment s'ha dit d'interessant, sinó perquè el Jaume Miranda, eh, amb qui tinc el plaer doncs, de treballar en el Departament de Territori ella amb una responsabilitat important doncs em va fer veure va fer eh, notar doncs, que efectivament doncs, eh, la Maite doncs, tirava endavant un projecte editorial d'una gran ambició i que li agradaria doncs, que ja que veníeu a Figueres, doncs, ja us acompanyés i pogués dir alguna cosa és un veritable regal és un veritable regal eh, participar-ne només d'aquest acte, sinó haver pogut descobrir eh, l'edició d'aquests tres llibres magnífics eh, que realment, per mi, eh, ja us reconec, doncs, que eren desconeguts. No eren desconegudes les, les dues personatges que, que, que heu recuperat, però vam jo les citava contínuament eh, quan feia classes de contemporània a la Universitat de Girona, però no n'havia llegit mai res, és la veritat, directament, no? Per tant, us felicito, perquè són, jo crec, eh, tres obres delicioses. Eh, Dugues les he pogut devorar exhaustivament. No he pogut encara acabar la de la vindicació dels drets de les dones. Eh, eh, aquesta no. Pels altres dos sí que aquests viatges que he pogut fer aquest mes passat eh, m'han acompanyat. I són veritables delícies. Jo m'he apuntat algunes coses. Eh? Ho farem ben curt, eh? no pot dir-ho. Eh? Ja que estem així informalment, eh? si em permeteu, hi ha hagut alguna coseta que m'ha despertat molt i molt d'interès. Més enllà, eh? insisteixo, eh? de sobrer l'encert de, de tirar endavant aquest projecte editorial. Eh? Perquè que disposem, en català, eh? de textos eh? clàssics, veritablement clàssics, no? però no només clàssics. Fets, diria des del que podríem dir posicions més o menys perifèriques, eh? que no són posicions centrals, de protagonisme directe eh? malgrat que estaven directament vinculades eh? als temps que els van viure i, i tinguent-hi un paper protagonista un paper protagonista, jo diria secundari eh? en, un, en un segon nivell, és un veritable regal, i jo diria, fent la, el primer comentari maliciós eh? patriotisme del bo aquest és patriotisme del bo eh? patriotisme del bo, això és el això és patriotisme d'algú. Ah, llegeixes, entres en aquestes obres i què descobreixes? El que sempre tenen els clàssics en comú. Que sorprenen per la seva rabiosa actualitat. Sí. La seva rabiosa modernitat. He devorat exhaustivament el capítol, eh, quan parlo de les passions de les passions de partir. No? De l'esprit de partir. Exacte, exacte. No? De l'esprit de partir. Jo, en el gabinet, que els he vist a alguns, eh, feu la lectura pel vostra compte, sí. i jo la faré per la no? Sí. Si puc posar-hi nom sí, sí, sí, sí. De prop vigil estestrang aquest és aquell I com Madame d'Estra els, els descriu sí. diu, quina passió més bàrbara a de partt sí. que es creu en condicions de justificar qualsevol altra malícia. Sí. No? Perquè sí. diu, és un bé superior al sí. que ens mou a fer això. Sí. I quan un bé superior ens mou a fer això aparteus a acabar. Sí, sí, sí. jo ara no us avorreixo perquè així espero que desperti la curiositat especialment a la regidora i al regidor eh, d'entrar-hi de, de són capítols preciosos que sorprenen per la seva rabiosa eh, actualitat per la seva rabiosa modernitat un segon aspecte que a mi m'ha interessat moltíssim no? i que em va fer pensar en el, aquest paper tan entranyable que juga el Jeb Gambardella a la, a la la de la gran de no sé si l'heu pogut veure, no. que stia aquí, deliciós. Madem d'estat i, i, i el protagonista d'aquesta pel·lícula arriben a una conclusió, que és la mateixa. en aquest món tan disortat i ple de complexitat que ens toca viure, només en la pietat podem trobar el remei. Balsen. Eh, diu això no hi ha maneres de, de conciliar eh? els, aristòcrates, eh? els aristòcrates amb els revolucionaris amb els xacobins sí. aquest, aquest, aquest sectarisme tant, uh -huh. diu, al final diu, només amb l'empatia en diré, ja avui més modernament no? ell, ell en diu pietat no? i el que en perdeu a la pel·lícula també arriba a la conclusió diu, aquest gran despropòsit postmodern que vivim només amb la pietat i ho podem sobreviure Jo no? que té alguns capítols del·lament deliciosos Dioss, esto viu, eh? Tenia fitxetes aquí que l'aviona va fer, eh? Dioss, què veig, què veig. És a donat aliment per molts discursos que farem de lliures, eh? Eh? Eh? Eh? la, eh, que ni la Boston Crab o, o, o, o Madame Destel, o com no, eh? aquest text, eh, d'aquesta aramita deliciosa, eh? del segle 12, no, 13, eh, eh? japonès i també és deliciós. Eh? hi ha un tercer aspecte rellevant que aquest se diu molt en temps que es troba a viure a Catalunya, tots tres escrits en moments convulsos en moments de canvis sí. eh? i això ho veus i on qui escriu no acaba de saber com acabarà la cosa eh, eh? que sí eh? si eh. dic algun disborat corregiu-me eh? venim formalment aquí a Figueres ja hi estaven acostumats és a Catalunya que em dic una mica més eh, eh? escrivim això, pensem això però no sabem en el fons quin, quin serà el resultat final no? tant, aquests tres aspectes em van agradar molt després hi ha, hi ha, hi ha... Mm -hmm. especialment amb els dos textos d'aquest tard o tard o racionalista eh? no sé com en diríeu més, més, més acadèmicament que és clar jo crec que les, aquestes dues il·lustrades exhibeixen aquest moment tardural de la il·lustració, del racionalisme, en què ja n'estan una mica desencanyades. És a dir, ja no tenen aquella ingenuïtat de dir eh, amb el triomf de la raó aconseguirem que el cel sigui possible a la Terra. Ja no és aquest, aquest el seu moment. Eh? Em sembla que ho vaig captar prou bé, això. No, dic, escolta, aquelles... No. Tot i aix continuen tenint fe cec en la ra. No, evidentment no renuncien el que hi ha estat motor, ell eh, el que els ha format i els, el que els ha convertit en persones doncs, eh, exquisites. finalment no? Però diuen eh, eh, eh, ens adonem de eh, que hem de conviure, eh, o dialogar amb les passions eh, a altres elements molt més, molt més baixos, sí. molt més prosaics. Aquest és el gran error de la il·lustració encara avui patim perquè tenim aquest prejudici il·lustrat creure que, la, que, la, que, el, que el triomf de la raó no? farà possible que el cel o la terra sigui possible mm -hmm. Això com i, i, i hem d'anar conciliant moltes coses no? és, és una mica eh, jo, jo, jo em feia llegir una altra que és el càndid de Volter ah, sí. el càndid de sí, Volter sí, sí, sí és la versió coneguda, eh? és la versió de divulgació eh? d'aquestes reflexions molt més profundes. Eh? Exacte. No? I, I per tant, dic, escolta, eh, adonar-se dels límits no? de la raó eh, en, en, en l'experiència de la vida és una lliçó magnífica que ens donen no? I, i tot i així, diuen, dit això racionalment, intentarem dominar-ho no? eh? i com dominem la força de les passions. Bé, eh, altra cosa és ben diferent, eh, aquest text japonès, eh, del Kamuro Chamei, ho dic bé? Sí, el sí, el sí ho dic bé? Sí, sí. Perquè, mm, jo no el coneixia. Eh, també sorprèn, de nou, com a, a tants milers eh, de quilòmetres de distància Uf. la profunditat de la seva reflexió ens arriba avui i connecta perfectament amb una espiritualitat que és molt postmoderna. No? la postmoderna, a més a més nosaltres el, el, el, els, els de formació cristiana ho vam aprendre amb el tempo es no? Però és el mateix mm. I, ell, i ell em fa una versió també molt molt, molt, molt intel·ligible per un si ciutadà d'avui sí. eh, escopi, eh, agafin-se vostès al present no es deixin embalcar no? per aquest idealisme fals no? que tot ho fi al futur que tot ho fia, eh, a, a, a la justificació del passat i no, no, no ara, ara més a més, conscients, diu que el temps passa amb no? tota una sèrie de, de, de metàfores realment boniques no? aquestes si hi ha molt pròpies d'aquesta literatura eremítica, de, de recolliment no? que, que bé jo crec que són tant d'ara eh? tant d'ara, no? i que ara eh, disfrutem -la. en fi, eh, que per totes aquestes raons és un veritable legal eh? d'haver pogut tenir ocasió de conèixer-os no sé si modestament les paraules del conseller poden servir d'estímul Diu, ni alguna cosa més, conseller? Diu, paraules de, de suport. Diu, paraules de conseller d'estímul, sense dubte. Eh, crec que és molt necessari que la gent llegeixi els clàssics. Eh? Jo crec que ens evitaríem molts disbarats. Eh? Si els llegís i els digerís, com deies, no? Si sí, sí. llegís, els digerís, tindríem un punt, aquí l'Empordà, eh? l'Ana Maria Velaz, que en sap tant d'això, d'escepticisme empordanès, eh? Eh? llegint una els clàssics i ponderant aquestes passions que són les que ens porten a viure aquests moments tan cultus per tant, enhorabona i no només mai de eh, senyor Jaume, gràcies per haver-me convidat a descobrir, en definitiva a descobrir aquesta col·lecció que enguro un llarguíssim recorregut i un altíssim interès des del punt de vista cultural i des del punt de vista acadèmic, eh? per tant felicitats si vols tancar-te un acte si vols afegir alguna cosa més perquè jo la veritat és que ho he disfrutat moltíssim i aquests el de la madame d'Estel és aquest i el del japonès em van acompanyar a Boston jo estava a l'avió i així i d'allà una bona companyia. Doncs. Aquest, és una... A més, aquest és el de és vores amb una. horet. Eh? Sí, sí, sí, i a més, comença d'una manera que t'atrapa quan diu allò sí. de l'aigua, sí, sí, l'aigua sí. que se'n Som... va. No, que... Em vaig fent gran i quan més gran em faig, més petita, com més anys tinc, menys canes, perquè és la mesura de la seva casa, no? Té, ah, sí. té la meva casa. O, o també quan diu... Mm, un pare... També ho diu una mica autocríticament, no? Sí. Diu, no sé si pot anar gaire bé la vida, sí. dí, perquè ja no ho dic més fotut. No, però hi ha una renúncia, eh? Hi ha una a tot. O sigui, és tot un procés de renúncia sí, sí. que cada vegades ja compré. Esteu molt cansats, no? Teniu molta gana? Sí. Digues, sí. sí. sí. <ríe> digues. <ríe> <ríe> llegiu, llegiu. No, no, no, no, no. Ja deia, diu, cal baixar en el que es van d'estar. Perdona, perquè buscava aquesta... aquesta... Aquesta que està. Directe, sí, directes, quan comença, sí. llegeix els i, perquè és, és preciosa. El corrent no s'interrom en cap moment. però el riu no doni mai la mateixa. Exactament. Això és o Pantarré. Sí, que petes ara però més lluny. Lluny. de tots productors de les 20 o 30 persones que coneixíem en altres temps. Apen sí en queden una o dues. Moren a l'alba i neixen al capespre, com l'escuma damunt l'aigua.s oh, sí, oh, sí. <laughs> sí, bueno, <ens> avor més <laughs> <laughs> gràcies, eh? gràcies. Felicitats! <sí>